Ni lyssnar till Konflikt, jag heter Mikael Olsson. Vi säger glad påsk. Ändå är det en sorgens högtid. I alla fall i vår del av världen, i den kristna europeiska delen. Och just denna påsk har också blivit det igen en sorgens högtid i den krisande europeiska. Anger on the streets of Greece. After a man commits the ultimate act of desperation, killing himself over debts. Threw bombs at the who back Al var ett av de medier Protesters världen runt som rapporterade om opposition Dimitris Kristolos självmord. 77 år gammal sköt han sig i huvudet när det grekiska parlamentet vid Syntagmatorget i Aten dagen före skärtorstan. I ett brev till media skrev Kristolas... Regeringen har utrotat alla mina möjligheter till överlevnad vilka var grundade i en pension som jag själv betalat genom 35 års arbete utan hjälp från staten. Och då min höga ålder inte tillåter ett mer aktivt sätt att reagera ser jag ingen annan lösning än att på detta värdiga sätt avsluta mitt liv så att jag inte finner mig själv rotandes i soptunnor för mitt uppehälle. Grekiske premiärminister Papademos beklagar sorgen men sorgen blir på Syntagma-torget till vrede och riktar sig mot Papademos som inte valts utan ses som papegoja för EU-makten som ställt villkoren som nu pressar till pensionsnedskrivningar och besparingar. Och medan Papademos anklagas för att döda demokratin återkommer paradoxalt nog en annan premiärministers ord, nämligen nationalisten och diktatorn Metaxas, som under kriget mötte utländska makters krav på inflytande med det enkla ordet Ochi, nej, helt enkelt. Det står det på de protesterandes plakat. Ett nej till nedskärningar som kallats nödvändiga. Ett nej till utländska krav. Och så blir sorg till vrede, politisk desperation och ny nationalism. Välkomna till konflikt. Om ett Europa där demokrati ersätts av teknokrati i krisens spår och politiska extremister får argument av EUs krishantering. Hör reportage från Grekland där ett helt folk förlorar tron på det politiska systemet och extremisterna säger sig erbjuda svar. Hör också om italienska nyfascister som vädrar morgonluft i Bromma. Samtal om folklig frustration och EUs ansvar. En ung kvinna i gröna plasthoflor spelar dragspel. sig har hon en sovande baby som vaknar till när någon kastar småmynt i kroppen som står på trottoaren. Men det är inte många som ger något. Konkurrensen är hård. På samma gata sitter en tiggare och visar sin arm. En stump som sticker ut av hans tröja. Andra har lappar på grekiska där de ber om hjälp och får pengar till mat. En bit bort försöker afrikanska emigranter sälja solglasögon och kopior av märkesväskor men ingen köper. Här, i Athens centrum, syns alla tecken på ekonomisk kris. Samma dragspelslinga hörs överallt som en sorglig signaturmelodi. Men krisen i Grekland handlar om så mycket mer än pengar. Tung tår gas mot många tusen demonstranter. Krossad vit marmor på gatorna, bränder, stenkastning mot polis och sönderslagna rutor- var inramningen då de grekiska politikerna röstade igenom det senaste åtstramningspaketet som innehåller sänkningar av minimilönerna, sänkta pensioner och tusentals uppsagda i offentliga sektorn. Mitt i den här ekonomiska röran väntas de grekiska väljarna om bara några veckor gå till parlamentsval. Pelagia, som har kafé där hon säljer varm choklad, har vant sig vid att boma igen och stänga butiken varje gång det blir protester på gatorna. Hon säger att det känns absurt att det snart ska hållas val. Jag vet inte vad jag ska rösta på än. Det är ett dilemma för mig. Det känns som vi är mitt i någon sorts junta eller diktatur- men det enda jag är säker på är att de som kommer rösta på de två största partierna, både träffar en psykiatriker efteråt, säger Pelagia. Ψifist de två första stora partierna, de regerings- och de som var alltid i makten, ska behöva efter att en psykiatrik. När jag undrar hur hon menar säger hon att det var lite på skoj men att det är de två partierna som är ansvariga för landets djupa kris så att hon inte kan förstå hur någon skulle kunna rösta på dem. Många greker ser ut att tänka likadant. Bara de stora mittenpartierna, socialistpartiet PASOK och konservativa nydemokrati stödjer sparpaketen. Alla andra partier är emot. Och väljarna verkar vara på väg från mitten och gå höger ut och vänster ut. Well, this is, this, is a with a very är ett kvarter med en lång historia av kamp, säger Panagiotis Sotiris som universitetslärare i politisk filosofi och tillhör gruppen Den antikapitalistiska vänstern. En rörelse till vänster om vänsterpartierna i det grekiska parlamentet. Här i Exarchia bor studenter, intellektuella anarkister, vänsteraktivister, men i pressen beskrivs det ofta som området polisen inte vågar råka in i. This is something we also have as a phrase here as a catchphrase that Exerhia the name of the neighborhood has a long history and the police has no place here. Vi säger själva att polisen inte har någon plats här, säger Panagiotis Sotiris. Och, och det behöver inte vara något dåligt att säkerhetsstyrkorna drar sig för att komma hit. När vi sett hur fredliga demonstranter möts med tåggasbomber från polisen. Men såklart är kvarteret mycket mer än mediebilden. course, this is This does not describe this neighborhood. Det är en very livlig neighborhood. Körsbärsträdblomma nära kaféet där vi sitter på Torget hänger banderollen till stöd för en fängslad anarkist. Panagiotis bor själv här och han tror att den grekiska vänstern kommer att förändras på grund av den ekonomiska och sociala krisen. The things in the Greek left are going to change and in a more radical anti-capitalist Direktion. Vänstern behöver bli mer radikal och kritisk mot kapitalismen. För idag kan man inte ens säga att Grekland är en riktig demokrati, fortsätter han. When we have vi har that no one voted for it, when laws are being practically dictated. Vi har inte röstat fram regeringen. Lagar dikteras och till och med ministrar har erkänt att de inte läste igenom sparpaketen innan de godkänns i parlamentet. De har bara följt order från internationella valutafonden och EU lever vi då i en demokrati eller någon sorts marknadsdiktatur. Det är inte en demokrati. Det är väldigt nära to en diktatörs av marknader och mm. dättare. I det som kallas Migranternas hus, en bit bort från torget, testar ljudteknikerna högtalaren inför kvällens föreläsning som handlar om arbetarrörelsen mellan första och andra världskriget. I rummet bredvid hålls en kurs i grekiska för nyanlända immigranter. We'll but... På toaletten finns klistermärken som uppmanar till motstånd mot fascister, stöd för Västsahara och dekalen Riot, Our Choice of Resistance, upplopp, vår form av motstånd. Elena, som ska gå på föredraget, säger att den grekiska politiken blivit allt mer polariserad. Uh, we see people getting uh, radical, more radical, and uh, you know now left people, leftists, do not have to persuade that things are. Shit, folk, folk blir mer radikala och vi i vänstern behöver inte längre övertyga människor om hur illa det är. Alla lever i samma elände. Istället försöker vi erbjuda lösningar, men också fascisterna går framåt och de vill ha sin lösning. Så det står mellan radikala anarkister och fascister och mitt emellan är folk förvirrade. Det är To get, to get och Elena är utläst på det politiska systemet i Grekland. It sucks. Okay. Lots of corruption. Conservative and uh, Konservativt, and, uh, korrumperat savage. och primitivt säger hon. Because the political system är is out of order. On, I cannot, you know, no. <laughs> på ett café mitt i Aten tänder Rena Duru från Vänsterkoalitionens Syriza en cigarett och säger att hon inte kan dricka kaffe utan att röka. Och att det är tur för henne att de grekiska politikerna inte lyckas få grekerna att följa rökförbudet helt slaviskt. Hon representerar just det parti i parlamentet som Elena och andra unga aktivister i Exergia funderar på att rösta på om de skulle gå till valunorna. Men Renaduro tror att vänstern har alla chanser att lyckas i det här valet. There's really a for for the left. De tre vänsterpartierna Syriza, Grekiska kommunistpartiet och den demokratiska vänstern går i val på att riva upp överenskommelserna mellan Grekland, Internationella valutafonden och EU. Och de tror inte att den så kallade Troikans innebär något gott för Grekland. Wherever the international monetary fund goes. We said that here we don't have only a Or a of Here we have a of democracy. Vart den internationella valutafonden reser så är det inte bara kris för ekonomin och bankerna utan det leder till kris för demokratin, säger Jana Dorot och nämner Grekland och Italien som tydliga exempel där demokratin försvagats genom en teknokrat regering i Italien och en teknokrat premiärminister i Grekland som inte valts av folket. Uh, for my parti, European Union is not a democratic experiment. För oss är EU inget demokratiskt experiment. Vi har sagt det länge, men jag är ledsen att jag verkar få rätt. På sitt kontor nära parlamentet och den grekiska maktens hjärta i socialistpolitiken Elena Panariti upprörd över att hon fått papper för sent som skulle vidare till en minister. Hon är ledamot för Socialistpartiet PASOK, men har tidigare varit ekonom på Världsbanken och blev hemkallad till Grekland av den före premiärministern Papandreou för att hjälpa till att hantera den ekonomiska krisen. Personally, I think elections are crazy and we shouldn't have them right now. are early elections. Jag tycker det är galet att ha val just nu. Vi borde inte ha det, säger hon. Folk är förvirrade. De vet inte vad som är värst, åtstramningsåtgärderna eller krisen. People are not very clear what is really hurting them is the austerity measures or the crisis. And the reason they're not clear is because also we as as a socialist party felt very uncomfortable taking all these austerity measures. So we were trying to sugar och vi Socialistpartiet we tyckte det var jobbigt att genomföra besparingarna. Vi försökte få medicinen att vara lite mindre bäsk, men sen tvingades vi hela tiden till nya besparingar och vi förlorade mycket so på det. och Elena Panariti är säker på att förra valets stora vinnare, Socialistpartiet PASOK, kommer att tappa väljare. För passak. Uh, for or worse. Vi ledde hela processen, på gott och ont. Vi gjorde så gott vi kunde, men det väcker starka känslor. Och när jag undrar om Elena Panariti tror att de grekiska väljarna kommer pressas mot extremer höger- och vänsterut säger hon att hon är mest oroad över högerextremistisk nationalism. Uh, the extreme to the right is worrisome. In a way, är väldigt But what appeals, jag may säg, to the people is the fact att de on soming vi are here för Greece. Folk lockas av att we de säger: vi är här för Grekland. Högen, särskilt Nationalistpartiet Gyllene Gryning spelar på människors känslor av att utlänningarna straffar Grekland. Att EU och andra kommer hit för att tala om för oss vad vi ska göra, säger Elina Panariti. They will vote for someone för says the foreigners have. Uh, punish us uh, all these are hon tror att krisen gått så långt att människor inte kan tänka klart att de gör vad som helst för att få sin stolthet tillbaka we have lost our pride we need to get our pride back when you are in such a crisis and your every bone is broken people can think straight anymore Kanske är det som Elena Panariti säger att väljarna kommer lockas av partier med enkla budskap mot utländsk inflytande och för grekisk nationalism. Från balkongen på högkvarteret till partiet Gyllene Gryning hänger grekiska blåvita flaggor och partiets egen flagga. Flaggan är röd med en symbol som liknar ett halvt hakors. Partiet har stigit i opinionsmätningarna. I den senaste har de runt 5% och det krävs bara 3% för att komma in i det grekiska parlamentet. The first issue of the Dawn Partiets talesman Elias Kasidiaris visar den första tidningen som nationalistpartiet Gyllene Gryning gav ut för 20 år sedan med rubriken Makedonien är Grekland. Makedonien är Grekland I Makedonia är helad. Bredvid på kontoret står en staty av Alexander den Store, nära ledarna från det grekiska självständighetskriget mot det ottomanska väldet och så ett foto av tusentals anhängare i en demonstration på Athens gator. What do you feel when you see this... Vad tänker du när du ser statyn och porträtten undrar jag? I feel because I am Greek. Jag har tur som är grek, säger Elias Casidiaris. Sen vill han inte prata engelska mer- eftersom han vill lyfta fram det grekiska språket. Vi använder det politiska systemet i Sverige- och vi vet inte någon av det Den grekiska politiken är en sorts diktatur- där de korrumperade styr. Men vi står utanför det, säger Elias Kasidiaris. Ta poliorofagrafia i PASOK- Se på Socialistpartiet PASOK. Om du besöker deras kontor är de enorma. De har jacuzzis och poler och träningsmaskiner som köps från grekiska medborgarnas pengar. Det är i centrum i Athens, i en area som svarar på grund av problemet i legalimmigration. Gyllene Gryning har valt sitt kontor utifrån läget, säger en partimedlem som är klädd i svart med snaggat hår. Det är dags för medlemsmöte och männen som strömmar in ser lika ut. Alla har svarta sportjackor, svarta byxor, rakat eller kort hår. Sen pekar han på en annan bild på väggen med poliser i kravallskölda. Här demonstrerade vi för att skydda greker i ett bostadsområde. Samtidigt var vänstern där för att skydda immigranterna och vi drabbade samman. Men trots att partierna på höger och vänsterkanten har fundamentalt olika utgångspunkt låter deras ekonomiska analys ganska liknande. Grekland har blivit förslavat under internationella banker som får order av internationella valutafonden och EU, säger Elias Casidiaris. Jelene Gryning vill själva kalla sig ett nationalistparti, men grekiska debattörer kallar dem fascister, högerextrema eller nynazister. Deras huvudfråga är att stoppa invandringen till Grekland. De föreslår att minor ska läggas ut mot gränserna till Turkiet, speciella militärförband ska patrullera gränsen och immigranter ska utvisas från Grekland. Bara greker kan bli partimedlemmar och de anser att utlänningar aldrig ska ha samma rättigheter som greker. Och jag undrar om de kan se en trend där väljarna går vänsterut och högerut. Jag vet inte om de väljer vänstern, men jag kan se att vi går framåt och blir mer framgångsrika, säger Elias Kassidiaris. För vi är den enda politiska rörelsen som erbjuder enkla, praktiska lösningar för Greklands största problem. lösningar för problem. Elias Kasidiaris, talesman för det högerextrema partiet Jyllande Gryning avslutade Sveriges radios korrespondent Katja Magnussons reportage från krisdrabbade Grekland. Och Just det, att politiskt extrema krafter som den nationalistiska gyllene gryning– –nu vinner gehör för enkla, praktiska lösningar– –borde väcka frågor om många stora olika problem och hur de hänger ihop. Naturligtvis frågor om det ekonomiska systemet. Hur avreglerade finansmarknader där utlåningen skenar jakt på snabb vinst– –ska kunna kombineras med regeringar som för att rädda välfärd– –och därmed få sitta kvar överbelånar sig– trots eurovalutan som ställer krav på EU- gemensamma budgetregler. Det är en sak, men också frågor om vad som händer- med det politiska systemet när, som vi ser tydligt i Grekland- EU, valutafonden och den europeiska centralbanken ställer villkor på tuffa nedskärningar för att ge räddningslån och skriva ner skulder. Frågan om demokrati, vem som egentligen bestämmer i Grekland nu och vem, vilka politiska krafter som vinner på utvecklingen är de vi ställer i konflikt idag. Och vi har med oss två personer som på olika sätt och med olika utgångspunkt intresserar sig för frågan och dessutom båda besökt Grekland. Först Björn Elmbrandt, återkommande skribent i Oberoende Radikala dagens arena och författare till en radböcker. Nu senast Europas stålbad, krisen som slukar välfärden och skakar euron. Och som jag vet nu också skriver på en ny bok om vad som sker med europeisk demokrati i krisens spår. Det är riktigt, vad Björn? Ja, precis. Och så har vi med oss Cecilia Wikström, EU-parlamentariker för Folkpartiet och ledamot av. EU och Europositiva Folkpartiets styrelse. Nyss hemkommen från besök i Grekland, vad jag förstår. Cecilia Wikström du eh, har ju nyligen besökt eh, Aten. Men är nu med oss på telefon från NIS. Eh, vad gör du där? Jag är här för att fira påsk och för att arbeta. Jag ska skriva mycket och, och delta i en del evenemang här. Mitt engagemang för Grekland är väldigt långt. Och jag var där som sagt nyligen. Jag... Vilka är dina intryck av den resan? ganska förfärande upplevelse. Skrämmande på många sätt. Vi tvingades byta hotell plötsligt för att det var kravaller utanför där vi skulle ha bott. Det var eldar som brann. Förra gången jag själv besökte parlamentet var i somras. Då fick jag röd färg slängd på mig för precis när jag gick in i parlamentet. Så att det är ju ganska våldsamt vad som sker. Och det är, det är djupt tragiskt. Jag minns Grekland med glädje för jag studerade där på 80-talet och jag känner helt enkelt inte igen mig. Mm. Bilden vi fick i reportaget tidigare att det politiska fältet i Grekland radikaliseras. Är det något som du märker av? Ja, det finns en aggressivitet som är närvarande hela tiden. Och där är ju Grekland... Det absolut värsta exemplet på, det, på en, den humanitära kris som också pågår i Europa samtidigt som den ekonomiska, sociala och politiska krisen är ett faktum så finns det då en, en humanitär kris som vi också måste adressera och som väldigt ofta glöms bort. Och det, det är en vanmakt som, som kanske är det allvarligaste av allt. En tillitskris som är oerhört djup. Björn Elbrand, du var ju också besökare i Ekland och beskriver i din bok Europas stålbad situationen där som ett, citat, fullskaligt experiment för att ta reda på var den medborgerliga smärtgränsen går. Är det så? Ja, det är, en, det är närmast ett totalt sammanbrott för den grekiska staten. Det fungerar ingenting egentligen. Katja Magnusson sa i det här reportaget att det handlar inte bara om pengar utan det handlar om om, –om andra saker. Och det handlar framför allt om, om stolthet. Jag menar Den här mannen som vi hörde inslaget här i början– –som tog livet av sig, det är naturligtvis en sån här– Person som känner att han inte kan leva längre därför att han inte vill förnedra sig. Och du kan tänka dig själv om du gifter dig och flyttar hemifrån och sen mister både du och din hustru jobbet och så är du tvungna att flytta hem till mamma och pappa som lever på två pensioner som är 600 euro var och det ska man liksom försörja Fem personer på, även ett litet barn som man har med sig hem. Skolbarn som går till skolor som är iskallade för att man inte har råd med uppvärmning. Det finns inga skolböcker där och så vidare. Så det är liksom aggressiviteten som finns. Man måste också fråga sig varför den finns där. Och det är naturligtvis därför att alla människor som upplever att de... Liksom inte riktigt har kontroll över sitt, sitt, sitt liv, sin situation. Både röster i reportaget och i opinionsundersökningar vittnar ju om att väljarna i Grekland radikaliseras i den här situationen då. De går längre ut åt vänster eller till en extrem nationalistisk höger. Är det de här politiska krafterna som vinner mest på krisen och EUs sätt att hantera den? Vad säger du Cecilia Wikström? Ja, kortsiktigt ser det ju ut så men de här, de här personerna de här ytterlighetsgrupperna kommer ju inte att kunna leverera varken hållbara lösningar över tid eller ens temporära lösningar därför att man motsätter sig ju varje form av åtgärd som, som man har kommit överens om i regeringen och, och som Papademos verkligen har försökt isensätta. Så att vad de ska leverera är ju väldigt, kan man ju verkligen ifrågasätta och när väljarna ser det man har givit dem sin röst, antingen höger eller vänster radikala och när de sedan inte kan leverera ja då, då ser jag den stora demokratiska faran mm. Björn Enbrandt, i vilken mån är den ekonomiska krisen i Grekland också en demokratisk kris? Jag är väldigt högre en demokratisk kris där för att man kan överhuvudtaget fråga säga om det är ett val som ska ske i Greckland om någon månad. Jag menar, på Irland så fick oppositionen som var när det var parlamentsval där strax efter det att det här paket hade förhandlats fram så fick oppositionen skriva under papper på att de skulle genomföra exakt samma politik som regeringen hade skrivit under på. Det vill säga att det var, det var liksom ingen skillnad. Då kan väljarna naturligtvis gå och straffa de här figurerna som sitter i regeringen men man åstadkommer ingen förändring av politiken och det som är meningen med val. Att du ska ha ett val mellan olika alternativ. Så det är naturligtvis väldigt märkligt det här grekiska valet på många sätt. Det är en väldigt intressant parallell verkligen Björn. Och, och det här är, kan ju lätt ge människor en en känsla av att det är en skenmanöver. Men, men hur det kommer att, att gynna det demokratiska ansvarstagandet, ja, det, det är jag oerhört tveksam till. Och jag känner mig mycket, mycket orolig därför att de här sociala spänningarna verkar ju tillta dag för dag. Alla dessa motsättningar är ju oerhört farliga för, för demokratin. I EU-parlamentet som är din ordinarie arbetsplats, Cecilia Wikström, där hörs ju också prov på den här tillitskrisen kan man säga det hörs allt oftare retorik som den vi nu ska höra prov på den här gången är det Nigel Farage partiledare för euroskeptiska brittiska UK Independence Party som intog talartribunen i EU-parlamentet i höstas och sa så här om EU:s greklandspolitik Frankly unless Greece is allowed to get out of this economic and political prison you may well spark a revolution in that country i have one last plea, Mr. Barroso. Will you please help Greece, help her to get her currency back, help her to reschedule her debts, help her out of the mess that you have put her into. Your policies have failed, stand up, be a man, admit it. Om inte Grekland släpps ur sitt ekonomiska och politiska fängelse finns risken för revolution. Jag ber dig, säger Nigel Farage och vänder sig till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Hjälp Grekland få sin valuta tillbaka och skriva ner sin skuld. Er politik har misslyckats, så var en man och stå upp och erkänn det. Men repliken kom istället från den miljöpartistiska belgiska EU-parlamentarikern Philippe Lambert. Mr. Farage, you're a very good uh, speaker here. I admire your skills but I have one question Hugh. You said well basically by your dictatorial way of dictating to the Greeks what they have to do we we will spark a revolution over there. What I noticed over the summer is that the closest we got to revolution was in the streets London and that's not part of the euro. So I'd like to vilja see how you believe that we are going to get out if if it's everyone on its Tack. Thank you. var det London som var närmast en revolution. Och Storbritannien är inte en del av eurozonen. Så hur tror du att det kommer gå om alla länder ska få klara sig på egen hand? frågade Philippe Lambert. Och Farage svarade. You're quite right. London has had some huge social problems. But they're not there today, are they? The difference is that in Greece these protests go on day after day and I put it to you that if you strip from people, if you rob people, of the most powerful thing they possess in a free society, their ability to vote for and to, and to fire their governments, their ability to be the masters of their own destiny, if you take that from them all they're left with is civil disobedience and violence. And so what you're doing in the name of economic governance is something that is incredibly dangerous and far from this European project being something that will engender peace it is likely to do the very opposite. Om man berövar folk deras mest kraftfulla verktyg för inflytande rätten att välja den politik man vill ha och välja bort, sparka de styrande folket inte gillar ja det återstår bara våld så vad ni gör i namn av ekonomisk nödvändighet är något demokratiskt mycket, mycket farligt raka motsatsen till EU som, som fredsprojekt Ord och inga visor från Nigel Farage ordförande för gruppen Frihet och demokrati i Europa i EU-parlamentet där partier som euroskeptiska och högerpopulister italienska Lega Nord, Dansk Folkeparti och Sandfinländarna bland annat ingår. Cecilia Wikström, som politiker på plats i EU-parlamentet, vad säger om Nigel Farage's utfall? Jag är ju ganska van och lustrad vid det här laget vid hans upprepade utfall av precis den här karaktären. Jag tillmäter inte dem särskilt stor betydelse. Men den kritik han har av de demokratiska funktioner som han menar upphört i Grekland... Har inte EU som helhet ett ansvar för den utvecklingen som du ser det? Detta som sker i Grekland är ju naturligtvis den yttersta toppen, eller det mest dramatiska exemplet på den likviditetskris och den ekonomiska kris som har slagit över i social, och politisk och humanitär kris. Men vi måste komma ihåg att det är Grekland som är en failed state. Det är Grekland som har en korruption som är oöverträffad. Det är Grekland som har en, en offentlig sektor som inte ens går att mäta i siffror enligt senaste OECD-undersökningen. Så att det, detta är Greklands strukturella problem och det ska naturligtvis vi i sanne europeisk, anda hjälpa dem att adressera. Men, och det görs också hela tiden. Gör ni en brand? Ja, det är klart att Grekland är ett speciellt fall som Cecilia är inne på. Men, men det finns också andra exempel. Nederländerna är ett sådant land som har ju gått i bräschen för att man ska föra en ansvarsfull politik. Man ska spara runt omkring Europa. Man ska följa de här regelverken och så vidare. Nu sitter sen fyra veckor tillbaka den nederländska regeringen som inte har majoritet i parlamentet och försöker förhandla med oppositionen. där ibland det här främlingsfientliga. –Frihetspartiet. Och även en del andra partier utan, utan att nå något resultat. Och mycket av de här opinionsmätningarna i Nederländerna tyder på att inte bara Gert Wilders parti kläms från ena sidan regeringen och från andra sidan så kläms de av ett nytt parti som heter Socialistiska partiet som också är EU-fientligt och EU-kritiskt och inte vill att man ska gå med på den här typen av saker som händer nu. Så att, det kan mycket väl bli ett nyval i Nederländerna kanske inom några månader. Och det nyvalet kommer att ha ungefär samma eh, allmänna bild av att de här ansvarstagande partierna de krossas eller mals ner både från vänster och höger, högerpopulister av olika slag. Mm. Eh, ja. det... Och Visst, det är alldeles riktigt. Gert så och hans PVV-parti har ju gjort en, en ganska dramatisk förflyttning politiskt. Man har alltså slutat med att projicera muslimer och, som man har gjort i den tidigare politiska retoriken konstant. Nu har man öppnat för ett nytt fokus. Man har lämnat muslimer som allting sondskapare och roten till allt, allt förskräckligt som sker i Nederländerna och nu är fokus istället EU och de östliga EU-medborgarna. Så bland annat öppnade man för tre veckor sedan eller fyra kanske en hemsida för Nederländerna där, där man ska kunna klaga på sina grannar från Polen eller från, från Rumänien eller Bulgarien. Om de parkeras snett, om de har bråkiga ungar, om de lagar mat så att det luktar i trappuppgången och andra oerhört förfärliga saker som, som sker nu och inte har skett tidigare. För tidigare var det ju, enligt Vildes och hans parti muslimernas fel allt som skedde. Nu är det istället EUs fel, så att det är ett politiskt paradigmskifte som sker. Låt oss titta på ett land som också är beroende av EU när det gäller sin ekonomi, Italien. Och Många ekonomiska bedömare ses Italien som... Det land som står näst på tur efter Grekland när det gäller risken att falla över ruinens brant. I Italien utsågs också utan val, likt eh, Grekland, en teknokratisk regering i november förra året. Ekonomen och före EU-kommissionären Mario Monti tillträdde som både premiärminister och finansminister. Ledare för en regering som, likt den grekiska, snabbt genomfört drastiska reformer i enlighet med önskningar och villkor från såväl EU-kommissionen som internationella valutafonden och internationella minst marknaden. Men hur har då det italienska politiska landskapet påverkats av den här utvecklingen? Är missnöjet och frustrationen lika utbredd som i Grekland? Konfliktsiva Ekman började sitt sökande efter svaret på de här frågorna på Sicilien i januari i år. Så här lät det i mitten av januari i år, i stan Gela på södra Sicilien. En del av massiva protester som lamslog hela ön i en vecka. Motorvägarna ockuperades och transporterna stod stilla. Det är en folklig resning, sa en av demonstranterna. Det som sker idag det är det som verkligen är en rörelse på violeringen av våra rättigheter. Och vilka rättigheter. Vi har inte meriterat det är det vi är är är är är Vad tycker du om politikerna frågar lokal TV-reporten. Politikerna, de är inga politiker, de är bara affarister, affärsmän ute efter att tjäna pengar, svarar mannen. Movimento dei Forconi kallade de protesterande sig. Högaffelrörelsen. Det var framförallt bönder och småföretagare som var ute och demonstrerade mot höga priser på bensin och låga priser på deras apelsiner och oliver. Och en av dem som blockerade en motorvägs på fart strax utanför Gela betonade att högafflarna inte hade någon politisk koppling. Det är en politisk rörelse. Vi är vanliga sicilianare som försöker återerövra våra rättigheter. Globaliseringen har förstört allt för oss, sa sicilianskan i blåsten på motorvägen utanför Gela på södra Sicilien. Men höggaffelrörelsen var inte så opolitisk som hon ville få det till. Redan från början fanns tydliga kopplingar till Forza Nuova- en politisk rörelse på Italiens yttersta högerkant. Här hör vi Gaetano Bonanno, ledare för just Forza Nova- i sicilianska Catania, som talar vid en högaffeldemonstration. Premierminister Monti tjänar 70 000 euro i månaden och vill sänka era pensioner. Han borde skämmas, sa Gaetano Bonanno, lokalledare för nyfascistiska Forza i Catania på Sicilien. Efter ockupationerna och demonstrationerna i början av året har protesterna på Sicilien lagt sig. Men enligt Roberto Fiore grundare och ledare för Forza Nova- som jag träffade i en modern hotellobby i slutet av mars. En lägg på att köra italiano vi pratar italien Uh, I mean, uh, uh, en litet Roberto Fiore som bott många år i London och föredrar att bli intervjuad på engelska. I högafflarna affärer tecken på att folket är på väg att resa sig och inte bara i Italien. Well, this is it in the sense that uh, well, we've had a country like Iceland that has decided not to pay the debt. Vi har ett country like Hungary with its garment and part of its opposition that has created a ny constitution och har sagt vi are not going to have a banking system run från abd. I Italy en we've, we've popular revolt på Island har vi sett en regering som vägrar betala sin statsskuld. I Ungern ser vi ett land som ändrar sin konstitution och säger att bankerna inte ska ägas av utlänningar. Och i Italien på Sicilien ser vi en folklig resning. Men resningen handlar inte bara om bensinpriser säger nyfascisten Roberto Fiore. I think that the main reason for which this region has revolted is because of dignity. Obviously there is a rising of petrol which is absurd and people are protesting. But the sense of dignity uh, that has been sort of uh, destroyed in the recent months Visst, det är folk upprörda över höjda bensinpriser, men det är framförallt stoltheten som driver dem, säger Roberto Fiore, ledare för nyfascistiska Forza Nova. Fiore har varit aktiv på den yttersta högerkanten i mer än 30 år och har länge sett som en perifer figur i Italien. Hans idéer om en slags kristen, främlingsfientlig, nationalistisk antikapitalism har avfärdat som bissar av de flesta italienare. Men nu, hävdar han, börjar vanligt folks syn på hans rörelse och hans idéer att ändras. It has changed because the views of ordinary people have radicalized. Uh before there was suspicion on the banking system, now there is hate over fear and hate. Uh before there was uh, uh... Suspicion on the political class. Now they have understood that the political class has betrayed. Italienarnas idéer har radikaliserat, säger Roberto Fiore. Tidigare var folk skeptiska mot bankerna. Idag känner de rädsla och hat. Och tidigare var man misstänksam mot politikerna. Idag vet man att de har svikit folket. Så Forzanova växer, snabbt, hävdar Fiore. Well, it, i it is growing because, uh, again, a lot of people disaffected from the uh, League North, uh, a lot of people disaffected from the centre-right, but a lot of people disaffected from the left are coming to us. We have around 10,000 members, but we have a lot of sympathy in the, in the pop population. Um, even though we haven't had uh, a national electoral result that could actually. Vi har 10 000 medlemmar och fler och fler kommer till oss från alla politiska håll. Inte minst från vänster, hävdar Roberto Fiore. Men vi får vänta till 2013 och nästa val för att få den här tillväxten bekräftad. Men frågan är om Fiores bild verkligen stämmer. Han är trots allt en extremistveteran, veteran har förutspått revolution i 30 år– –och har ett uppenbart egenintresse i att förklara att det är nu, just i år– som förändringen kommer ske. Och Carlo Bonini, undersökande journalist på tidningen La Repubblica med lång erfarenhet av att följa extremhögern, han är betydligt mer skeptisk. I mean, what Puyol told you looks like more wishful thinking than you know something real going on. I mean, Sanlúcar has, has been patrolling the you know the tiny line in the, that tiny Carlo Bonini förklarar, först på engelska innan han ger upp och byter till italienska, att Roberto Fiore nog önsketänker. Forzanova växer inte alls snabbt och det beror delvis på att missnöjet med politikerna jämfört med till exempel Grekland inte är så utbrett i Italien. Monti-regeringen har fortfarande stöd av mer än 60 procent av väljarna i opinionsundersökningar. Och den representerar på många sätt en klar förbättring jämfört med det vi hade tidigare, säger Bonini. regeringen Monti-regeringen för majoriteten av landet såg en återgång av en sobrietad i tonen och en kompetens i de provenienti som väl har Jämfört med Silvio Berlusconi framstår Mario Monti som nykter och kompetent. Men, säger Bonini, situationen kan förändras snabbt. Italien befinner sig i ett känsligt läge. det <styrning> är Enligt en nyligen publicerad opinionsundersökning menade 49 procent av italienarna mellan 18 och 35 års ålder att den enda vägen till en bättre framtid är genom att göra uppror. Och det finns även andra, mer brutala tecken, säger Carlo Bonini på La Repubblica. Som att en man i Bologna nyligen satte eld på sig själv för att protestera mot sin ekonomiska situation. Det är vad som händer de närmsta sex månaderna som avgör om det här missnöjet kommer att eskalera, säger Bonini. Ser vi ingen ekonomisk förbättring inom de närmsta sex månaderna- så är risken stor att de sociala spänningarna växer. Och det snabbt, säger Carlo Bonini på La Repubblica. Och det är precis vad Roberto Fiore hoppas på. Tillbaka i hotelllobbyn förklarar han att han hoppas- att revolutionen är på väg i Italien. Men att det kanske ändå är andra länder i Europa- som kommer att gå i bräschen. Like when since at the moment is hunger, hunger is a country where I was 10 days ago. There you have a situation in which the majority of the people uh, want to have a country dominated by Christian values, by social values and they don't want any more banks to lead the the government. Ungen i ett land där folket visat att de vill ha en kristen regering som inte lyder de internationella bankerna säger den italienske nyfascisten Roberto Fiore som tror att revolutionen kommer att sprida sig till hela Europa. Så slutligen frågar jag honom om det är därför vi sitter i lobbyn till Mornington Hotel i Bromma strax utanför Stockholm. Är det därför han är i Sverige? Well, here in Sweden I have met a group of people that are highly motivated. Uh, they have set up a party, the SVP and uh, i think that they could represent for this country a point of reference and uh, a rallying point in the future when when when people will realize that this system cannot resist to the financial attacks cannot resist to the bureaucratic uh, i would say jacobin sense of uh, subversion that comes from europe they will turn to this young leadership det är traditionellt, revolutionärt och uh, väldigt svensk. När ni svenskar inser att ert politiska system inte kan stå emot trycket– –från det internationella finanskapitalet och jakobinerna i Bryssel– –då kommer ni vända er till nationalistiska grupper som Svenskarnas parti– –sa Roberto Fiore, ledare för italienska Forza Nova på besök i Bromma i Sverige. Han intervjuades av konflikts Ivar Ekman– och det är alltså det som vi talar om i konflikt idag som ni lyssnar till. Vi talar om ett Europa som nu betalar ett demokratiskt och politiskt pris till följd av den ekonomiska krisen och EUs krav på åtstramningar. EU-parlamentarikern Cecilia Wikström, Folkpartiet och författaren till boken Europas stålbad, Björn Elmbrandt, är med oss idag. Och Björn Elmbrandt, vad är det för... Utveckling som ger den här typen av företrädare som fascisten Roberto Fiore argument och luft under vingarna just nu i Italien till exempel? Jag tror ju att Mauro Monti är en hedlig kar. Men det är klart att han har ju tillkommit på ett väldigt underligt sätt. Jag menar, vad, vad var underligt? Ja, I augusti månad förra året så var det ju så att då var Italien satt under press av marknaderna och den europeiska centralbanken, några företrädare där skrev ett brev då till Berlusconi, Italiens premiärminister då sa då att eh, ni borde skära ner på det här och det här och det här och de hade en lång lista på vad som skulle göras och eh, om det inte går vid den vanliga lagstiftningen så driver vi igenom dem med hjälp av dekret och undantagslagar var det råd som ECB gav Berlusconi. Och sen så några veckor senare så sitter eh, Merkel, det vill säga Angela Merkel och eh, Nicolas Sarkozy från Tyskland respektive Frankrike på en presskonferens och så får de frågan tror ni att Berlusconi kommer kunna genomföra, genomdriva den här typen av tuffa åtstramningar och sånt? Och då tittar Merkel på Sarkozy och så ler de en smula och så säger de ingenting och så brister journalisterna ut i skratt och eh, det här blev många italienare, även sådana som avskydde Berlusconi, jätte upprörda över att det var på det sättet. Strax efter detta så ringer då Sarkozy till sin italienska kollega och säger till honom att du måste lobba nu för att Mauro Monti ska bli premiärminister istället för den Berlusconi. Så blir det ju han också. Så Roberto Fiore har en poäng när han säger att demokratin har satt sig spel i Italien? Nej, han har ingen poäng, men klart att, att det här väcker ju frågor naturligtvis. Att på något sätt att man tillgriper den här typen av regeringar är att riktigt folkvalda politiker, de uppfattas som att de hotar stabiliteten, ekonomiska stabiliteten och stabilitet och allt det här. Och måste... Det fanns ju exempel i Grekland också där pappa den grekse före premiärministern ville ha en folkomröstning om motstramningarna. Och det väckte ont blod i EU. Ja, det väckte en storm av protester och det var medverkare så till att han tvingas lämna. Cecilia Wikström är parlamentariker. Vad säger du om de här hållningarna, de här värderingarna som argumenten som fascisten Roberto Fiore då marknadsför nu? Har EUs agerande någon med skyldighet till att han faktiskt får, får rum för sina argument? Ja, krisen fungerar ju på det sättet att människors rädsla kommer fram och polarisering tillträder, inträder. Så visst, man kan förstå att människor radikaliseras söker sig åt ytterlighetshåll, men jag, tycker det, jag finner det fullständigt avskyvärt. Och jag tycker att man behöver också adressera på ett normalt sätt på alla politiska nivåer den verklighet som, som människor lever under. Mm. Men, men har, in... har ni något politiskt ansvar för den situationen? Alla har vi väl ett ansvar. Men vi måste komma ihåg att det är en exceptionell kris. Och det kräver exceptionella åtgärder. Men, Just när det gäller åtgärdspaketen. Det har ju tagits det man kallar sexpacket. Ett antal nya regler för vad EUs medlemsländer måste följa när det gäller budgetdisciplin och så vidare. Björn Elbrandt, kan det i sig, den här striktare överstatliga ordningen, innebära nya problem? Jag har ett intressant exempel från Belgien. I januari månad så fick den belgiska regeringen som då hade strax efter 533 dagar då Belgien varit utan regering lyckas man i alla fall ta ihop en koalitionsregering mellan olika regionala intressen och olika språkgrupper och så vidare. Och plötsligt fick de i januari besked till från kommissionen att nu får ni sju dagar på er att spara 2 miljarder euro. Och fixar ni inte det på sju dagar så utgår det böter. Och de satsen ner då en veckohelg och lyckas spara in på järnvägsunderhåll och någon post i Belgiska försvaret som ströks och så vidare. Men man måste förstå vilka påfrestningar detta är. Att plötsligt så får man reda på den här typen av av tuffa direktiv. Och det är klart att marginalerna får göra något annat. Det, det är ju, den minskar ju hela tiden om du finns inne i den här budgetgranskningen och du hela tiden har förmyndare som sitter i Bryssel och talar om för det vad du ska göra. Kan inte en del av det här ganska utbredda folkliga missnöjet, stora folkliga missnöjet i Sydeuropa men också i andra delar av EU, beror på att många av de etablerade politiska partierna och krafterna i Europa- just på ekonomins område förespråkar i stort sett samma sak- att det faktiskt har funnits en brist på- Politiska alternativ till den politik som, som förs och förts. Eh, det vill säga en slags enda vägens politik, eh, där alla andra alternativ pekas ut som ekonomiskt ansvarslösa, populistiska eller extrema. Finns det inte ett problem här Björn nämner. Ja, jag läser just en massa böcker som handlar om socialdemokratins kris eh, i Europa bland annat. Och, eh, återkommande teorier är ju att väldigt mycket av eh, varför för socialdemokratins del att en del av, av krisen att alla partier går tillbaka handlar om att klassperspektivet har tonats ner alla finns i mitten och förespråkar ungefär samma typ av ekonomisk politik va, sedan ett antal år tillbaka och det är klart att jag tror det får en, en effekt att man tonar ner den faktiska innehållet i politiken och, och är ansvarstagande i den här meningen som, som kanske är bra i och för sig men, men som i längden urgröper förtroendet men givet det läge vi nu har, vad borde i så fall eu styrande politiker göra då när det gäller den så kallade nödvändiga åtstramningar men med demokratiska risker och framväxande extremism? Ja, vad, vad, vad ska de göra, våra europeiska styrande politiker, Cecilia Wikström? Ja, först och främst våga säga sanningen om att krisen har flera ansikten. Den är inte bara ekonomisk. eller Den som började som en likviditetskris har ju övergått till en djup ekonomisk kris. Men vi måste våga säga. Och där har jag gång på gång efterlyst både Van Rompuy och Barroso, att de tar det politiska ansvaret och vågar adressera också den tillitskris, den sociala, den politiska krisen, den kris som finns också för demokratin i vissa av våra medlemsländer och det måste vi ta på allvar. För mig är det en tickande bomb. Jag tycker att det är oerhört allvarligt. Men vad skulle det leda till för åtgärder från Rompuy och Barrosos sida, menar du? Ja men åtgärder kan man ju inte börja tala om förrän man än har diagnostiserat problemet och vågat tala öppet om det som pågår. Frågan går också till Björn Elmbrandt. Vad borde EU-styrande politiker göra givet den situation vi har idag? Inte bara skära ner, skära ner, skära ner utan också ha en tillväxtpolitik och det finns många intressanta idéer hur detta skulle kunna åstadkommas och sen tycker jag att man borde vara mycket tuffare mot bankerna. Att det här givet krav är ju att man skulle försöka klyva bankerna i sådana delar som sysslar med kasinoverksamhet som får sköta sig på egen hand och den resten så att säga är banker som eh, sysslar med den typ av banktjänster som du och jag har något glädje av. Det här är ju en perspektiv som förfäktas väldigt mycket av högerpopulistiska och vänsterpopulistiska krafter i Europa. Detta att den förda politiken egentligen bara gynnar bankerna. Har de en poäng där? Ja, alltså framförallt, det är ju inte bara de som förfäktar det utan det är ju en rad ekonomer och samhällsvetare och så vidare. Runt omkring det finns en omfattande europeisk debatt som nästan inte alls återspeglas i Sverige som liksom beskriver hur oerhört mycket man feskar för bankerna och hur oerhört lite man gör för att omfördela detta. Jag menar, krispolitiken skulle lite råt kunna sammanfattas med EUs krispolitik med att när fartyg går under eller kvartygskatastrofer inträffar så är det kvinnor och barn som går först i livbåtarna men i det här fallet är det bankirerna. Det får vara slutord för Dagens konflikt. Tack Björn Enbrandt, skribent i Dagens Arena och författare till boken Europas stålbad. Och en kommande bok om problemen med europeisk demokrati till följd av EUs ekonomiska krispolitik. Och tack också till Cecilia Wikström folkpartistisk EU-parlamentariker på telefon från NIS. Ja, vi har alltså talat en del om det i Dagens konflikt. Om problemen med europeisk demokrati i spåren av EUs ekonomiska krispolitik. Och det är också slutet på dagens konflikt vi närmar oss. Konflikterna i Europa fortsätter dock. Och när konkurrensen för ekonomisk överlevnad tilltar som här på den gata i Aten där dragspelsmusiken har blivit en arbetslös småbarnsmors väg ut ur fattigdom. Ja, när konkurrensen skärps lär vi se mer av den visan. Den visan vi inledde dagens program med. En visa som akkompanjeras mer och mer av upplopp, social oro och politisk extremism. Så vi kommer att återkomma till konflikt i konflikt. Missade ni delar av programmet eller vill ha mer information så finns det att läsa, lyssna till eller ladda ner på vår hemsida wwwsverisradiose p1 konflikt. Skriv till oss på konflikt snabel SR.se Producent idag var Ivar Ekman Tekniker Johan Egeskog Jag heter Mikael Olsson Som önskar er en fortsatt glad påsk Trots allt